כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות. ועתה, הצילנו מיד אויבינו, ונעבדקה. וישלח אדוני את ירובעל ואת בית דן, ואת יפתח ואת שמואל. ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב, ותשבו בטח. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם. ותאמרו לי, לא,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 גם אתם, גם מלככם, תיספו.